Do patric, do o patrie ce toi o ce tu agi o pneumati nin ce ai Doamne mântuieste pe cei bine credințo -so, Joe Să-i bine credincio. sedit od dreapta ta și o desavârșește de pe ea. και κατάρτισε αυτήν ειναι φύτευσε η δεξιά σου Σύνθε φοράδε și duului foststru Cstiă este înaintea domnului moareștia cuvioșilor de lui Ce voi răsplăti domnului pe tu toate că te mi-a dat mie. Selepciune Din epistola Către Fesenii A Sfântului Apostol Pavel Și s-a dat după măsura darului lui Hristos. Pentru aceia zice suindu-se la înălțime a robit robia și a dat darul Că s-a suit ce-nseamnă, decât că s-a pogorât în cele mai de jos ale pământului. Cel ce s-a ce acela este care s-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții binevestitori, pe aleți păstori și învățători, spre desăvârșirea Sfinților la locul slujbei, spre ziderea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului Lui Dumnezeu, la starea bărbatului de săvârșit, la măsura vârstă. De plină toții lui Hristos, pace ție, sfințite cititorule și duhului vostru. Binecuvântați prea fericite părinte, patrioare, Pe binevestitorul, sunt noi apostol și evanghelist Matei. Cine se pentru rugăciunile Sfântului Săvitului și întru apostol și evanghelist Matei să -ți dea ție celui ce binevestești, Cuvânt cu putere multe spre plinirea Evangheliei iubitului său fiu, Domnul nostru Isus Hristos. Fie mie după cuvântul vostru, prea fericite Părinte Patriar, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evangheliei. ce tuturor! Sfânta Evangheliei de la Matei la Să-n ce nici ucenicii săi Toate mi-au fost date de către Tatăl meu Și nimeni nu cunoaște pe fiulă decât numai Tatăl Nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni de când nu mai fiul și cel căruia nu voi fiul să-i descopere. Veniți la mine, toți ce osteniți și impovărați, și eu vă voi odigni. Jugul meu asupra voastră, și si vă de la mine că eu sunt blând și zmerit cu inima. Și veți găsi o dignă sufletelor voastre, că jugul meu e bu. Și povara mea, cu face ce ți e bine vestit. Lui și al fiului și al Sfântului Duh. Amin. Minunat este Dumnezeu o sfinții Săi. În al preștinției Vaste, în al preștinției de părinte metropolite, Efrem, în al preștințieile voastre, preștințiile voastre, stimate autorități, cu și părinți, iubisque din și din Chiasei. Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi ne arată că jugul lui Hristos este bun și sarcina lui este ușoară. Această Evanghelie este rânduită spre a fi citită la pomenirea unui cuvios, Părinte. Și vedem că cei care au purtat jugul lui Hristos și crucea lui Hristos și s-au nevoit lucrând pentru mântuirea sufletului au ajuns să simtă bucuria crucii sau a jugului lui Hristos. O bucurie care nu vine însă din comoditate, ci din multă nevoință, și anume este bucuria crucii. În crucea nevoințelor este ascunsă bucuria învierii sufletului din moartea păcatului, și taina învierii de opște când și trupurile vor învia și vor participa la slava bucuria și lumina preasfintei Trei. Astăzi prăzduim pe Sfântul cuvios Dimitrie cel nou din Basarabiu, cortitorul Bucureștilor și de asemenea ne bucurăm că Sfântul Cuvios Dimitre cel Nou primește vizita duhovnicească a Sfântului Ierarh Nectare de la Egina. Moaștele lui au fost aduse aici cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Arhiepiscop Ieronim al Atenei și al Întregii lade, și prin bunăvoința și o la în a Sfințitului mitropolit Efrem de idra și Egina din Grecia. Acești doi mari sfinți au în comun faptul că au fost amândoi monac și au dorit sfințenia sau unirea cu Hristos cel unul sfânt. Și în același timp iau un comun Marea virtute sau marele dar al vindecării bolnavilor. Darul vindecării este un dar dumnezeesc, deruit de Mântuitorul Iisus Hristos apostelor săi și apoi unora dintre cei mai smeriți și mai milostivi sfinți. În darul vindecării se vede a lui Dumnezeu, pentru că totdeauna minunile se fac din iubire față de oameni, niciodată din dorință egoistă de afirmare. Orice minune vârșită de Mântuitorul Iisus Hristos era o minune plină de compasiune, de milostivire, memile de popor spune el, era mile de cei bolnavi, de cei suferinți, de cei căzuți, de cei rătăciți. Și această iubire milostivă sau smerită este iubirea transmisă Sfinților, împărtășită Sfinților. Deci Sfinții Vindecători sunt făcător de minune smerite și milostive. După cum Sfântul Maxim truzitorul spunea că este iubirea Mântuitorului Iisus Hristos încât minunile sale erau pătimite, adică pline de compasiune, și patimile sale erau minunate, adică s-arăta ele slava iubirii smerite a lui Dumnezeu. Sfinții Dimitrie cel Nou și Nectare de la Egina au fost oameni cu o vețuire sfântă, dar în timpuri diferite. Sfântul cuvios Dimitrie cel Nou din Basarab, Dumitru și Basarabov în Bulgaria, a trăit, după puținele informații pe care le avem, în secolul al XIII-lea, în timpul împăraților româno-bulgari, Petru și Ionița San, imperiul sau țaratul româno-bulgar, avea capitala la Târnovo. Acest sfânt era la început un păstor, care aproape de satul lui păstorea animalele. Oile, mai ales. Și era un om dornic de singurătate, de rugăciune și dornic de a se apropia de Dumnezeu, vedea pretutind pe Dumnezeu prezent în natură, în tot ceea ce este făptura lui Dumnezeu. Sfântul Dimitrie cel Nou... A trăit deci mai întâi ca păstor, apoi a devenit monah într-o mănăstire aflată într-o peștere Și a vețuit în zmerenie multă, în rugăciune, în post și nevoințe. După o vreme, Hristos Domnul, considerând că a ajuns la desăvârșite zmerenie, l-a chemat la El. Și el și-a prevăzut ziua morții și s-a pus între două pietre care țineau loc de sicriu. Au trecut ani mulți, secole, de-a rândul, peste trupul său aflat în peșteri între două pietre, până când, mai târziu, S-a arătat în vis unei fete care era chinuită de demon, de duh necurat, și a spus: Spune părinților tăi să mă scoată din apă, pentru că între timp apa năvălit peste locul unde se afla trupul său între două pietre și era acoperit cu pietre și cu apă. Într-adevăr, Petița, după ce a spus părinților ceea ce a văzut în visii, și ceea ce a auzit, s-a mobilizat tot satul și s-au dus și au găsit tocmai acolo unde spusese Sfântul trupul său curat, albit de sfințenie, dar și de apele care au curs atâta vreme peste el. A fost luat de acolo și dus la biserică și multă lume se vindeca atingându-se de moaștele sale și închinându-se la moaștele sale. Sfântul a devenit pentru multă lume un izvor de vindecare și un izvor de minuni. Și Dumnezeu a binevoit ca în anul 1774 moaștele Lui să fie aduse în catedrala aceasta metropolitană și să rămână aici pentru totdeauna. Sfântul Nectarie însă a trăit la sfârșitul secolului al 19 lea și prima parte a secolului 20. S-a născut în Silivria, nu departe de Constantinopol, în nordul Greciei, de fapt, în anul 1846, la 1 octombrie. Era copil cu numele Anastase mesuind într-o familie de oameni săraci, dar foarte bogați în credință. A avut o creștere aleasă în credința, moștenită de la părinți, a urmat școala, primii ani de școală, apoi a mers la Constantinopol și apoi la Atena, săvârșind studiile sale teologice în seminar și în facultate. La vârsta de 20 de ani, în 1866, a mers în insula Chios, unde a fost învățător la o școală timp de 7 ani. La 27 de ani a devenit, a intrat într-o mănăstire numită Neamoni, adică mănăstirea cea nouă. Și acolo ca fratea de mănăstire se ruga neîncetat și trăia în multe zmerene și ascultare. Apoi, la vârsta de 30 de ani, în 1876, a devenit monah cu numele de Lazar. Dar peste câteva luni, luni a fost uh, hirotonit diacon, când i s-a schimbat numele în hectare. Mai târziu a mers în Alexandria unde a fost în 1886 hirotonit preot și apoi făcut arhimandrit. Și în 1889 a fost, după trei ani, a fost făcut mitropolit de pentapole și avea funcția de secretar al Patriarhului Sofronie, al Alexandriei. A fost rânduit să sujească în Biserica Sfântului Nicolae din Cairo, din capitala Egiptului. Acolo a predicat frumos și cu multa lui smerenie și blândețe a adunat o mulțime de oameni în jurul său. Toți iubeau, însă, văzând vrăjmasul diavolului că nu-l poate birui cu mândria, a strănit invidie între cei care erau clerici la Patriarhia Alexandriei. Cel a fost calomniat, vorbit de rău, spunându-se Patriarhului că acest... Nou preot, devenit mitropolit, vrea să ia locul. Și astfel, după multe necazuri avute acolo, a trebuit să plece în anul 1889. A plecat din, din Egipt și apoi... A devenit în august 1890 mai întâi predicator la o mitropolie și apoi profesor și director al școlii Rizario, unde a format o mulțime de tineri ca tineri seminariști. A stat acolo până în anul 1908, când a fost pensionat. Între timp, între anii 1904-1907, Sfântul Nectarie a zidit o mănăstire cu hramul Sfânta treime. O mănăstire unde s-au adunat maici viețuitoare, și el era și duhovnic și slujitor Această mănăstire pe care o vedem astăzi la Egina Este o mănăstire mare și frumoasă Și a fost zidită prin contribuția ucenicilor Sfântului Nectare Și a fost înfrumusețată mai târziu Devenind după moartea sa un loc de mare pelerinaj Dar de fapt el a fost cinstit încă din timpul vieții ca făcător de minuni, fiindcă o mulțime de credincioși se spovedeau și primeau sfatul său duhovnicesc. Trăia în multe zmerenie, lucra în grădine, apoi când avea puțin timp liber, după slujbe, scria unele cărți, unele articole pentru apărarea credinței în fața multor influențe negative care veneau din Occident. Sfântul nectare a vindecat o mulțime de oameni prin rugăciunile sale. A trecut la Domnul în data de 8 noiembrie la sărbătoarea Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, în anul 1920. După 20 de ani, Moaștele sale au fost găsite neputrezite și în 1953 au fost mutate în biserica mănăstirii și apoi în 1961 a fost trecut în rândul sfinților din calendar. De atunci până acum Sfântul Nectare a făcut o mulțime de minuni în Grecia și în alte părți ale lumii prin rugăciunile sale, a vindecat o mulțime de bolnavi și mai ales bolnavi de cancer. De aceea, în anul acesta, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor, moaștele sale au fost aduse la București pentru cinstire, pentru închinare, dar și pentru... A alina suferința multor oameni bolnavi. Așa se face că noi acum ne bucurăm de prezența mâinii sale drepte aici, mână vindecătoare, alinătoare de suferință, detătoare de putere și detătoare de bucurie, pentru că sfinții din ceruri sunt legătura cu. Moaștele lor de pe pământ Prin lucrarea Harului Duhului Sfânt Când cinstim Noi pe Sfinți Moaștele și icoanele lor Nu cinstim natura umană Autonomă Independentă Ci noi De fapt cinstim Lucrarea lui Dumnezeu În oamenii Sfinți Pe care El îi arată lumii ca fiind mijlocitori în fața Lui prin rugăciunile lor și pentru a ne încuraja. Vedem cum Sfinți din diferite timpuri și din diferite părți al lumii au trecut și ei prin necazuri, prin suferință, prin boală, prin umiliri. Și Dumnezeu a îngăduit ca Harul Său Vindecător să se arate prin oameni care au fost asemenea nouă, care au trecut prin multe greutăți și nevoințe, dar care, în mijlocul greutăților și suferinței, nu s-au îndepărtat de Dumnezeu, ci din potrive, multele necazuri și suferințe i-au apropiat mai mult de Dumnezeu. Boala și vindecarea. Aceste două dimensiuni din viața noastră, boala și sănătatea, sau sănătatea și boala, suferința și vindecarea, sunt și mijloace prin care noi ne înduhovnicim, ne maturizăm. Sănătatea este dar de la Dumnezeu ca și mântuirea. Sănătatea vine de la Dumnezeu Dătătorul Vieții. Totuși, omul are responsabilitate pentru păstrarea și cultivarea darului sănătății. Bolile vin adesea din neglijențe, din nepăsare. Când nu suntem suficient de atenți, că nu păzim darul sănătății așa cum trebuie. Adesea însă bolile sunt îngăduite de Dumnezeu și pentru ca să ne dăm seama că nu suntem veșnici aici în lumea aceasta și că sănătatea este precară, fragilă și trecătoare, ca și viața. În momentul în care boala devine incurabilă, deci ne nevindecat, mulți oameni cad în deznădejde, alții însă se apropie și mai mult de Dumnezeu. De ce? Pentru că numai atunci când simțim că suntem trecători, Dorim mai mult să ne apropiem și să ne unim cu Cel Netrecător, cu Dumnezeu, izvorul vieții și al mântuirii. În felul acesta, chiar dacă boala nu se vindecă, se face mai sănătos sufletul prin zmerenie, prin iubire milostivă prin rugăciune intensă, prin pregătirea pentru un sfârșit creștinesc, de unire cu Dumnezeu în smerenie și în credință puternică. Sfânta Scriptură ne arată că uneori boala este consecința păcatului. Mântuitorul spune... Omului paralizat pe care l-a vindecat, iată, te-ai făcut sănătos de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu se întâmple ție ceva mai rău. Altădată, bolnavul, un om orb din naștere, e vindecat de Mântuitorul Iisus Hristos. Iar întreabă cine a păcătuit el sau părinții lui, încât s-a născut orb. Iar el, Mântuitorul, a spus, a răspuns, nici omul acesta, nici părinții lui nu au păcătuit. Și s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. În cazul acesta, boala sau infirmitatea, este îngăduită de Dumnezeu pentru a arăta lucrarea Lui vindecătoare, astfel încât pilda acestui om bolnav care-i vindecat prin Harul Dumnezeu, în baza credinței Lui sau a celor din jur, să devină lumină pentru cei care uită că sănătatea-i dar de la Dumnezeu. Și uite că Dumnezeu este dăruizorul vieții, vieții trecătoare din lumea aceasta și tătătorul vieții veșnice. Vedem că Sfântul Apostol Pavel, deși era bolnav și s-a rugat lui Dumnezeu să-L vindece, Dumnezeu îi răspunde, îți este de ajuns harul meu, căci într-o neputință se vede puterea mea. Sfântul Ioan Gură de Aur era mereu bolnau, Sfântul Vasile cel Mare de asemenea. Dar boala i-a făcut să se apropie mai mult de Dumnezeu și să lucreze mai mult pentru Hristos. Aici vedem că suferința se transformă în biruința spiritului. Suferința din trup conduce adesea sufletul la biruințe duhovnicească. În anul acesta al îngrijirii bolnavilor, în Patriarhia Română s-au săvârșit cele mai multe slujbe de maslu. În mănăstiri, în biserici de parohie și mai ales în paraclise sau în capele de spital. Această rugăciune intensă a bisericii timp de un an de zile s-a transformat în tizvor de speranță și de bucurie. Mai ales într-o vreme în care din cauza sărăcii oamenii nu mai au bani pentru medicamente, peste zece mii de medici români au plecat în străinătate și sistemul nostru de sănătate suferă și el din lipsă de finanțare adecvată. Noi nu avem voi, într-un fel, să cădem în deznădejde, ci în mijlocul suferinței prin credință și prin rugăciune să aducem speranțe oamenilor. Așa ne învață Mântuitorul Iisus Hristos și așa ne învață Taina Sfintei Cruci, care conține în ea lumina și bucuria în Iată, acum avem în această toamnă o lumânare din vierie aprinsă aici prin venirea moaștelor Sfântului ierarh Nectare de la Egina. N-al mitropolit Efrem ne-a spus în aceste zile că aproape în fiecare zi vin români la mănăstirea Sfântului Nectare din Egina. Vine în fiecare zi și mai recent, biroul de perlinaje al Patriarhiei Române a anunțat că deja s-au înscris pentru sărbătoarea de 9 noiembrie, când e ziua de pomenire a Sfântului Hierarh Nektare de la Igna, oameni pentru șase autocare care vor să fie de hramul mănăstirii prezenți acolo. Însă, când a auzit Credincioșii că vine Sfântul Nectar la București, s-au oprit înscrierile. Pentru că s-a făcut calculul că mai bine le întâlnim la București decât la Egina. Deși, deși cei care s-au înscris nu pierd nimic, fiindcă merg tocmai la locul unde Sfântul s-a nevoit și unde se află Biserica Lui. O mare și frumoasă catedrală, pe care acum, în prea preasfințitul Efrem, o pictează în mozaic și are grijă de ea pentru că este simbolul bucuriei celor care se vindecă prin rugăciunile Sfântului Nectar. Să ne rugăm, Sfinților, Dimitrie cel Nou și Sfântului Nectare și sfinților Împărați Constantin și Elena ale căror moaște se află aici spre închinare să ne dăruiască sănătate și înțelepciune pace și bucurie în suflet și să ne dăruiască puterea de a trece prin necazuri cu multă speranță cu nedejdea că Dumnezeu cel milostiv care știe suferința oamenilor, îi ajută direct sau prin Sfinții Săi, spre slava Prea Sfintei Trăim și spre a noastră mântuire. Amin. Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm și eu, uzine, și ne miluiește. Miluiește-ne, fiul este miluiește neprenoi Dumnezeul atâmpămare milata. Rugăm o -ne, necia, uzine și ne miluiește. Milueste, Doamne milueste, Doamne milueste. Încă ne rugăm pentru prea fericitul Părintele nostru, Daniel, Arhiepin scopul lor, Mitroponitul Manteniei și Dobrogei loc al tronului sarei Cappadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. pentru un al, Părinte Efrem, Mitropolit de Idras, Pețes și echina, pentru-n alb și Părinții ar fi episcop și mitropoliți, pentru înalt, prea simțintii părinți, arhiepiscop, pentru prea simțintii părinți, episcop vicari și arhie vicari, membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care sunt de față la aceasta, și Dumnezeiască liturgie pentru sănătate și mentorie. crucsol pe poporul mântuit, pentru tendeni pentru conducătorii noastre, pentru maimori și, și pentru armata țări, pentru sănătatea și noștri, preoții, romunai, rodiaconi, diaconii, diacon, monahi și monahii. și pentru toți și pentru Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și de aporul porul pomeniții, ctitora-i acestuia. Și pentru toți cei mai dinainte dormiți Paris și frații noștri, drept măritori creștini, care o dignesc aici și pretutii. Viața pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor omilor lui Dumnezeu. Ctitori, slujitori, închinători și binefăcători, ai acestui Sfânt în locaș. ne pentru titorii, binefăcătorii și minuitorii catedralei mânturii neamului, și pentru toți dinitorii și lucrătorii ce sostenesc înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuiria și ajutorul.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 slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și-n το δόμηση σε να <σίλυνα> το πατρί και το το αγίο και Săm, tot totdeauna, cum și pururăm și în veci lor. sanctitatea sa, Bartolomeu, arhiepiscopul Constantinopoli și Patriarh ecumenic, pe preafericitii Patriarh, Teodor al Alexandrii, Natan al Antiohiei, Teofil al Ierusalimului, Kiril al Rusiei, Irineu al Serbii, Maxim al Bulgarii, Ili al Georgei, Centisei de toți biserici autocefale surori, Pisostom al Cipru, Ronim al Eladei, Sava al Poloniei, Anastasia al Albanei, Cristofor al Cehii și Slovacei, Penal Preasfințitul Mitropolit Efrem, de Idra, Spețe și Egina, și pe toți în al preasfințitici și preasfințitici, iar membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, împreună slujitori cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într o părății astea. E bine că din român de pretutindeni reconducătorii țării noastre pe mai mari orașeori și statelor și armata cea de Hristos iubitoare, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția Său. Tu, Arhiepiscopul și Patriarhul Imon Danil, tisera Simon Sinodu, tu și -si, năsit cum în Arhiereon Adelfon, μες βιτέρων, διακόνων, μοναχών, μοναζουσών, παντός του κλήρου και του λαού της, ιεράς στάφτης, εν Ρουμανία, Ορθοδόξιο, Εκκλησίας, εν λαβών προσκυνητών, συνδρομητών, αφαιρετών και ανακοινήσου Αγίας Εκκλησίας, στάφτης, πάντον των συνερθώντων και εν κατανοίξει συμπετεχόντων, εν διερά μυσταγωγία ταύτη των ασθενείες κατακειμένων, των αστέγων, των ανέργων, των υποπροβάτων, των ακαθάρτων, των οκλουμένων, των εθλίψης και άχης διεβιούντων και πάντων ημών των και εν εν διερά μυσταγωγία με τον οικείων ημών. Κύριος ο Θεός εν τη αυτού Νίντε ơi, και όνας τον αιώνον Τι αρχέρος ίνι σου, νιστή θεός. βασιλία σου Kești tuše on ne Iar chei României Miron nidim Justinian și Justin și te optist Să -i pomenească domnul Dumnezeu într-un părăția so. Pe fericiții și purora pomeniții, ctitorii Sfintei Catedralei acesteia, pe alți critori, și de binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Amin. Pe a într-o fericire eroii, și și luptătorii români, din toate vremurile și din toate locurile care s-au jertvit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Amin. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fiși și fiice, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa Amin. Și pe voi, pe toți drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna acum și pururea și în veci vecilor <fie> Ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm. Eluie! Pentru Sfânta Biserica aceasta mm. și pentru cei ce credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într -o. Ca să fim noi zvăviz de tone cazul,ânia primești și nevoia. Domnă noi să ne rugăm. Apodam întuiești să vinuiește și ne pozeste pe noi. Dumnezeu! de pace credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre la Domnul să ce. Milă și de păcatele și de greșalele noastre de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere. Celălaltă vreme a vieții noastre în pace și-ntru pocăința o să vârșim de la Domnul să cere. Vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun, la înfricoșătoarea judecată a Lui Hristos, de la Domnul Săciun. De pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și ale trupurilor noastre, de la Domnul să cer. De greșelile noastre, de la Domnul să cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii de la Domnul este cerem. Și la vreme a vieții noastre, în pace și într sau să vă de la Domnule să cere. Sârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace, și răspuns bun la înfricoșătoare a judecată a Lui Hristos să cere. Pe prea sfântă, prea curată, prea Slăvită a Stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Maria, cu toți Sfinții pomeni. Și răspuns spun, la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Să cere. Păi viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Împreună cu sfântul și bunul și de viață făcătorul tău duc, Acum și pururea și în vecii veci. Să luăm aminte Tăi. Cred -un într-unul Dumnezeu, Tatăl a toți dorul, dorul, cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, ne-au făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care, care pentru, pentru noi, noi oamenii și pentru, și pentru a noastră mântuire s-a pogorit din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt, Sfânt și din Maria Fecioara și, și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi În zile lui Pontiu Pilat A pătimit și s-a îngropat Și-a înviat a treia zi după Scripturi Și s-a lansat la ceruri Și dat de-a dreapta Tatălui Și iarăși va să vină cu slavă, slavă Să judece vii și morții A cărui părăsie, nu va avea sfârșit și intră Duhul Sfânt Domnul de viață păcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăbit Care a grăit prin proroși, într-una sfântă, Sobornicească și apostolească biserică, Mărturisesc cum botez preiertarea păcatelor, Aștept învienea morților, și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sunt ajerfă. în pace au aduce Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Veți dintr-o acesta Acesta este sângele meu, al celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă pe iertarea păcatelor. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Să chemăm te rugăm, de Să ne cel de ani. aș al Hristosului tău. Amin, aș preferiște să aș prefera să fiu 44 de ani. Să Pitatea sa Bartolomeu, patriarcă, comenic al Constantinopului, pe toți întâristătorii biserici Ortodoxe surori, pe preasfințiții și, preasfințiții, erari, noi, și Pe înalt, prea și prea erari, era, în cu noi, pe întreg. Episcopatul Ortodox, pe care înțelegește Sfintorul tale, bisericii în pace, întreg cințiele, toți îndelungată în zile, drept în cuvântul adevărului tău. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Δανείλ και της Εράσημων Συνόδου των Αρθοτομούντων το λόγο της εις αληθείας. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ ον χάρισε τες αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη, ξώνε εν λιμών η γία μακροιμερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθίας. Σνετεν ο κοκούρας σι ο ίνιμας τεβίσαι αμέρι δε μαρή κουβίντσα νούμελε τέου, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. toți simții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm pentru cinstitere darul ce s a adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm ca e viitorul de Dumnezeul nostru cer ce le-a primit pe Dânsele, în Sfântul cel mai presus de ceruri, și duhovnicesc cu fernic, într-un miros de bună mirazmă duhovnicească, să ne trimită nou Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Pentru ca să fim noi izbăviți de to necazul, primești primeștia și nevoia Domnului să ne rugăm. Domnul meu ești, mântuiește, și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul. tău. ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cer. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. și de păcatele și de greșalele noastre de la Domnul să cerem. Ce și de folos noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Să vieți noastre în pace și trupoa -o, o să vărsim de la domnul să cene. Sforșiți creștinești noastre, frădurene înfruntat în pace, și despus bun la trecutul Doamne, desfăcatul lui Hristos de la Domnul să cere. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o <fie> Și ne pe noi, Stăpâne, fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul, Tatăl Cel Ceresc, și azi zice... Tatăl nostru care le ești în celuri, se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voi Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Păinea noastră cea preființă, ființă, dă nou astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, nu ne duce pe noi în ci și ne de cel viclean. Ca este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pur și în vecii vecilor. Face tuturor. Capetele voastre Băgăda ti-o și te mi-e, om, i-ai, i-ai, i-ai, i-ai, i-ai, i-ai, i-ai, i-ai, i